Хіба це не є свобода Можливість бути в безпеці Не боятися за життя дітей Не мати на руках каліки Самі не бути калікою Безсовісне вимотування своїх же нервів Лише обмежує свободу духу Що тобі боронить спинити першого стрічного на вулиці І запросити до себе на каву І хай застав би вас двох цей безпечний жеребець І хай би йому помотився з ревнощів розум та, власне, чи так тобі вже і потрібний отой чоловічий запах у квартирі? Ну, прийде, дякувати Богу. Не прийде тепер? Прийде іншим разом. Жінко, добра, тобі скоро п'ятдесятка. Чи він тебе годує, чи одягає, чи він тебе питає, що і коли тебе болить? По чому ти його звинувачуєш? Він має житвій син. Чи ти така вимоглива до свого сина? Чи ти його уявляєш у таких обіймах?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 Не приходило, бо дотепер ти не замислювалася, не мала часу на думання, бо ще не сиділа три доби замкненою, як у СІЗО у власних стінах. Ти не думала, як усе це виглядає на людях. Ха, а що мені люди? Моє дотеперішнє життя якраз і було для людей, лише для людей і в останню чергу для себе. І що з цього?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 Копайся сама у собі і не мороч голову тим, що сказали би люди. Люди все одно щось-то сказали би, навіть коли ти була чесніша за Папу Римського. у спокої людей, у них і без тебе вистачає клопоту. Коли ти хотіла спокою, треба було шукати собі такого коханця, як був у Ольги, з маніпуляційного кабінету. Вона не знала з ним біди. Завжди наперед знала, як усе буде, знала, що він акуратно складе шкарпетки на підлогу під стільцем, потім кине сорочку, майку, розгладить рукою штани і на кріслі, незмінно подивиться на годинник і лиш тоді повільно піде до ліжка. По всьому прийме душ, помиє чарки і розкладе посуд, попередить дружину, що йде з роботи, і о 19.45 він завжди буде вдома.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 «Напитися б чогось такого, щоб прокинутися на тому світі, чи збожеволіти. Але так, щоб не помітити, і щоб не бачити, як глузливо кривитимуть губи добропорядні матрони, згадуючи твоє ім'я. Я, напевно, проспала увесь залишок дня, бо коли розплющила очі, за вікнами знов сутеніло, а може знову розвиднювалося. Важка від таблеток голова не трималася на в ясах і звідкись пахло смаленим, бив недалекий церковний дзвін. Чи то був дзвін у мозку. Я так зачекалася його, що ладна була себе четвертувати, аби лише не чути сповільненого биття серця. Я хотіла умертвити свою плоть або прицвяжкувати розум, щоб він не подавав ніяких сигналів, бо жоден сигнал не віщував нічого доброго. Я знову думала якимось останнім затуманеним краєм свідомості – «Що я від нього хочу?» «Чи він мені обіцяв піти під вінець?» «Чи знеславив?» «О, ні!» Він повернув забуту розмальовану кімнату з її непізнаною таємницею і залишив під високовольтними розрядами неминаючого грому. Він вивів мене на грань нібито самої себе, і я боюся ступити крок, щоб не вбитися без нього. Я вже не чую в собі ані жалю, ані злості. Я за ці дні і ночі вмерла. Але останнє, що я мушу зробити, комусь сказати, щоб мене поховали без заповіту і без нього. Все своє завжди носила з собою, то тепер і заберу з собою, щоб ні одна собака не здогадалася про мій гріх. Діти мене не засудять, а собаки не сміють носити мої кістки брудними завулками і пустирищами.